Відкриття вікінгів Гренландія Один з вікінгів, Ерік Рудей, був висланий з Ісландії за вбивство. Через кілька тижнів небезпечного плавання він і його товариші побачили закриту туманами землю. Їх зустріли безпривітні безлюдні береги, за якими нагромаджувалися льодовики. Мореплавці рушили уздовж берега в південному напрямку – пройшли близько 600 кілометрів до південної окраїни острова, де й улаштували поселення. Вони знайшли сліди поселень, а також залишки човнів і кам'яних знарядь. Перезимувавши на південній частині острова, вікінги навесні вирушили на розвідку на західне узбережжя. У 983 році Ерік привів до нової землі справжню флотилію з 25 суден – на яких розмістилися близько 500 людей з майном і домашньою худобою. Незабаром на південному і західному узбережжях виникло кілька постійних поселень. Нові гренландці полювали на морських тварин, у першу чергу на китів, яких було багато у прибережних водах острова, і вони дістали назву гренландських. Відправляючи до Ісландії та навіть Норвегії хутро, гагачий пух, китовий вуз, моржеві ікла – Шкури морських тварин. Вони натомість отримували хліб, залізні вироби, будівельні матеріали, у тому числі деревину. Карликові дерева Гренландії були придатні лише для розпалювання. Ліс був на півострові Лабрадор, однак плавання туди було небезпечним через суворий клімат. У XIII столітті населення острова зросло до 5 тисяч жителів. Тут уже було близько сотні невеликих селищ. Однак через 200 років чисельність населення сильно скоротилася. Причиною тому було не лише різке похолодання, так званий Малий льодовиковий період, але й порушення торговельних зв'язків гренландців з Ісландією, яка втратила свою незалежність. У 18 столітті до Гренландії прибули нові колоністи – данці, і зустріли тут самих ескімосів. Від поселень норманів лишилися лише руїни – за теперішніх часів там мешкає близько 58 тисяч чоловік. Дослідження Гренландії – справа небезпечна, яка забрала життя десятків людей. Так, саме тут у 1930 році загинув німецький геофізик Альфред Вегенер. Вегенер – учасник трьох гренландських експедицій. Вони були пов'язані зі смертельним ризиком і нараз ученого рятували місцеві мешканці – ескімоси. Слово «Гренландія» переводиться як «зелена країна». Таку назву їй дали першовідкривачі. Насправді майже вся Гренландія покрита товстим шаром льоду. Рослин тут дуже мало.